«Знає», – відповів із злою усмішкою Петро. «Самочинно митрополит Уніацький не розпочинав без справи. Та й звідки він взяв команду? Усе це робиться за згодою короля і сейму». «А чути, подейкують люди, що ігумен Мотроненський поїхав до цариці скаржитися на ляхів». Петро хотів щось відповісти, але його несподівано перервав якийсь протяглий, мов, стогін, звук. «Що це?» – спитав Качур, швидко повертаючись у сідлі. «Ти чув?» «Чув, то пугач». «Пугач?» – стивовано перепитав Качур. «А вже ж пугач? Я вже його крик знаю, не помилюсь». Угу, качур повів бровою і замовк. Кілька хвилин обоє їхали в глибокому мовчанні. «А що будемо робити, коли й до нас унігати прийдуть?» – заговорив знову Качур. «Те ж саме, що й інші», – похмуро відповів Петро, збивши докупи чорні брови. Не залякають командами, до унії не пристанемо, хоч би вони перевішали нас усіх до одного. У цей час протяглий крик Пугача почувся знову, але вже набагато ближче. Чув, злякано прошепитів Качур. Чув, знову відповів Петро голосно, згивого глянувши на Качура. Пугач, тім той річ, що Пугач, ну то чого ж ти злякався? А того, що скільки на світі живу, то ще не чув, що Пугач удень пугав. «Коли б нам не вскочити в халепу? Обережність не завадить», – промовив Петро, обдивляючи свою зброю. Качур зробив те ж саме. Обидва приятелі туго натягли повіддя і, підштовхнувши коней разів за два по підбоки, поїхали швидкою рисі вперед. Стежка, що все вела прямо, нараз круто повернула. Не встигли Петро і Качур зробити й кроку, як перед ними, наче з-під землі, виросли три озброєні з ніг до голови козаки і заступили їм дорогу. «Стій!» – почувся грізний покрик. І ту ж мить коні Петра й качера були схоплені за гуздечки. «Хто такі? Куди їдете? Чого?» – суворо запитав старший козак. «Лисянські селяни, ясновельможний пане», – відповів Качур. «Який я пан?» – гнівно перебив його козак. «Не пан я, а чесний козак». Адж звикли. Перед панами гнутися панські підніжки. Куди їдете? Не прогнівись, брате, промовив Петро. Шукаємо гайдамаків. Гайдамаків шукайте, а на яку обіцяв не вам? Самі записатися до коша хочете? Ні, куди нам, відповів качер, хочемо просити допомоги та оборони від панів і ксьондзів. Оборони від панів, протяг козак, топитло дивлячись на Петра й Качура, і раптом закричав гнівно. «А брешете ж ви, собачі сини, перевертні, недолюдки, зрадники! Це вас навмисне послали ляхи, щоб ви вистежили наше гніздо, а потім нас і виказали ляхам. Гадали, що натрапили на дурнів. Та чи знаєте ви, що я з вами за це зроблю?» «На ваших же поясах повішу вас отут серед шляху. «Коли хочеш, то спробуй», – похмуро промовив Петро. «Тільки ж ми так не дамося, дарма, що ми мужики». А несправедливої кривди не потерпимо. Петрова відповідь, видно, сподобалася козакові. «Ге, та ти пару вмієш, як я бачу, і зуби вишкіряти?» Відповів він уже лагіднішим тоном. «Можу й вкусити, коли треба. Кусай свою хлібину, а за залізо не берись, щоб зубів часом не поламати. Одначе, хто направив тебе до гайдамаків? Звідки ви довідалися, що ми стоїмо табором у Лебединському лісі?» Полковник Залізняк був у нас і радив, на випадок небезпеки, кинутись по допомогу до Гайдамаків. Він і вказав нам на ваш табір. А хто над тим табором атаман? Харко, не живий. А чим ти, що полковник Залізняк посилав тебе до нас? Ось чим, він дав мені на знак свій полковничий пернач. Сказавши це, Петро з-за пазухи «Невелику залізну річ» що являла собою цілковиту копію полковничого пернача. Старший козак взяв її з рук Петра, роздивився з усіх боків і потім сказав уже зовсім спокійним тоном, «Здається, слова ваші правдиві, в такому разі злазьте з коней і знімайте всю вашу зброю». Петро і Качур тож мить виконали наказ козака. «А тепер, хлопці, – казав далі старший, – зав'яжіть їм очі, та зв'яжіть за спиною руки. Хлопці зараз же скрутили гостям руки і прив'язали до їхніх поясів іще по поясу. Ну тепер за мною, скомандував старший. Один із козаків відбив у бік коней, а двоє інших узяли в руки пояси,